La 1857, pe când se ferbea unirea în Iași, boierii moldoveni liberali, ca de aldicostachii, Mihai Gogălnicianu și alții, au găsit cu cale să cheme la adunare și câțiva țărani fruntași, câte unul din fiecare județ, spre a lua și ei parte la facerea acestui măreț și nobil act național. Cum au ajuns țărani în Iași, boierii au pus mână de la mână de ei au frumos și au îmbrăcat la fel, cu cheburi albe și cușme nouă, de se mirau țăranii și berechete a găsit. Apoi se zice că i-ar fi dat pe sama unuia dintre boieri să le ție cuvânt, ca să-i facă a înțelege scopul chemărilor la Iași. Oameni buni, știți pentru ce sunteți chemați aici, între noi?" zise boierul cu blândeță. Vom ști cucoane, dacă niți spune." Răspunse cu schială un țăran mai bătrân, scărpinându-se în cap. Apoi, iacă ce oameni buni! De sute de ani, două țări surori, creștine și medieșe, Moldova noastră și Valahia, sau țara montenească, de care poate a fi auzit vorbindu-se, să sfârșește și se, se, se mănâncă între dânsele spre cumplita urgiei și pieire a neamului românesc. Țări surori și creștine, am zis, oameni buni, Căci, precum ne închinăm noi, moldovenii, așa se închină și frații noștri din Valahia. Statura, vorba, hrana, îmbrăcămintea și toate obiceiurile câte le avem noi, le iau întocmai și frații noștri munteni. țări și am zis oameni buni, căci numai părăuașul Milcov, ce trece pe la Focșani, le desparte. Să-l secăm dintr-o sorbire și să facem sfânta unire, adică înfrățirea dorită de strămoșii noștri, pe care ei n-au putut să o facă în împrejurările grele de pe atunci. Ia ca oameni buni, ce treabă creștinească și frumoasă avem de făcut. Numai Dumnezeu să ne ajute. Înțelesați, vă rog, oameni buni pentru ce v-am chemat? Și dacă aveți ceva de zis, nu vă fiți. Spuneți verde, moldoveni că care niște frați ce vă suntem. Că de aceea ne-am adunat aici, ca să ne luminăm unii pe alții și Dumnezeu să ne lumineze pe toți cum ști el mai bine. Înțelegem, coane așa a fi?" răspunse câțiva țărani mai rușinoși. Că dă! Dacă nu-ți știi dumneavoastră ce e pe lume, noi, țărănimea de la coarnele plugului, avem să știm ce e bine și ce e rău." Ba, eu, drept să vă spun, cu coane n-am înțeles." că zise cu îndrăzneal unul dintre țărani, anume Ion Roată. Și apoi, chiar dacă ne-am pricepe și noi la câte ceva... Cine se mai uită în gura noastră? Vorba aceea cu coanei. Țăranul când merge, tropăiește și când vorbește, hodorojește." Să ierte în fața dumneavoastră. Eu o socot că treaba asta se putea face și fără din noi. Câtă? Noi știm a apa cu asta și secera." Dar dumneavoastră învârtiți condeiul și când vreți știți a face din alb negru și din negru alb." Dumnezeu v-a dăruit cu minte ca să ne povățuiți și pe noi." Prostimea. Ba nu, oameni buni S-a trecut vremea aceea pe când numai boierii făceau totul în țara aceasta Și o storceau după plac Astăzi toți, de la vlădică până la o Trebuie să luăm parte la nevoile și la fericirea țării Muncă și câștig, datorii și drepturi pentru toți deopotrivă Le spuse boierul apoi despre originea românilor despre suferințele lor și cum au ajuns a fi dezbinați și împrăștiați prin alte țări. Le dă el pilde câte și mai multe, cu smocul de nuiele, cu tauri învrășbiți și în sfârșit se silește bietul creștin din răzputeri, ai face să înțeleagă care sunt roadele binefăcătoare ale unirii, aducându-le aminte că tot pentru unirea tuturor se roagă în sfânta biserică în toate zilele mai bine de 1850 de ani. Ei, eh, oameni buni, cred că acum ați priceput? Priceput, cu coane, cât se poate de bine, răspunsele mai toți. Dumnezeu să vă ajute la cele bune. Ba, eu tot nu, cu coane, răspunse moș o înroată. Ei, eh, Dumnezeu să mă ierte, moșioane, dar, dumneata, cum văd, ești cam greu de cap. Ia haide-mă în grădină să vă facă a înțelege și mai bine. Moșioane, vezi colo, în o gradă la mine, Bolovanul cel mare Îl vedem cu coane Ia fă bine și și Lângă mine Zise boierul care ședea acum pe un jilț În mijlocul țăranilor Să avem iertare cu coane Nu-mi pute, că doar acolo e greutate Nu șagă Moșul a se duce și vrea să ridice Bolovanul, dar nu poate Ia du-te și dumneata Moș Vasile Și dumneata ta, Ilie, și dumneata Ba pan de pandelache În sfârșit se duc vreo trei, patru țărani Urnesc polovonul din loc Îl ridică pe umere Și-l aduc lângă un boier Ei, oameni vă vedeți S-a dus Moșion Și n-a putut face treaba singur Dar când v-ați mai dus câțiva între ajutor Treaba s-a făcut cu mare ușurință Greutatea n-a mai fost aceeași Povestea cântecului unde unul nu-i putere la nevoie și la durere. Unde sunt mulți, puterea crește și dușmanul nu sporește. Așa și cu unirea, oameni buni. Credeți dumneavoastră că de a ajuta Dumnezeu să unim Moldova cu Valahia. avem să fim numai atâți frații noștri din Transilvania și cei de peste Dunăre din Macedonia, de prin alte părți ale lumii, numai să ne vadă că trăim bine și ei se vor bucura și ne vor iubi. De norma or mai dușmanii, în vecii vecilor, a se lega de români. Dar, păi, frații noștri de sânge, francezi, italieni, spanioli și portughezii ce așteaptă? La orice întâmplare, doamne ferește, stau gata să-și verse sângele pentru noi. Unirea face puterea, oameni buni. Eh, acum cred că ați înțeles și răs înțeles. Ba, eu unul să iertați dumneavoastră cu coanie, încă tot n-am înțeles Răspunse Moșroat Cum să face asta, Moșioane? Mai bine ce v-am tălmăcit și un copil putea să înțeleagă Mai așa, cu coani, Răspunsele ceilalți Moșioane, zise acum că am turburat de multă obosală Ea spune dumneata în legea tale, Cum ai înțeles, cum n-ai înțeles De când se face atâta vorbă Să auzim și noi De coani. Să nu vă fie cu supărare, dar de la vorbă și până la faptă Este mare deosebire Dumneavoastră, ca fiecare boier, nu mai ne-ați poruncit Să aducem bolovanu, Dar n-ați pus umărul împreună cu noi la adus Cum ne spuneați dinioarea Că de acum toți au să iei parte la sarcini De la vrădică până la o pincă Bine ar fi dacă ar fi așa cu coani. Că și la război înapoi și la pomană năvală. Parcă nu prea vine la socoteală. Iar de la bolovanul dumneavoastră am înțeles așa, că până acum noi țăranii am dus fiecare câte o peatră mai mare sau mai mică pe umere. Însă acum suntem chemați a purta împreună tot noi o pinca, o stâncă pe umerile noastre. Să dea domnul cu coanii să fie altfel, Că mii unuia nu mi-a părere rău La aceste vorbi țăranii ceilalți Au început a strânge din umere A se uita lung unul la altul Și a zice „Ia, Poate că și noastră al nostru Să aibă dreptate Iar boierul Luându-i înainte cu glume A înghițit gălușca și A tăcut Molcum